Wa kulla bid'atun dalala Wa kulla dalalatin finnar Ikhwanifiddin Rahimani wa rahimakumullah Dalam pertemuan yang lalu Kita telah mempelajari hadis yang ke-194 Dari kitab Umatul Ahkam Hadis Abi Hurairah Rasulullah SAW. berkata, "Aku saling Khalil Sallallahu Alaihi Wasallam. dengan tiga: Siami tiga hari dari setiap bulan, dan dua rakaat Dhuhur, dan berdoa sebelum tidur." Sebuah hadis yang mengandung wasiat. Dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Untuk sahabat Abi Hurairah radhiyallahu Anhu Agar beliau Melakukan Siam Tiga hari Dalam setiap bulan Hijriah dan kita telah sebutkan penjelasan ulama bahawa tiga hari tersebut adalah tanggal 13, tanggal 14, dan tanggal 15 dari masing-masing bulan-bulan Hijriah. Dan puasa itu disebut dengan siam fi ayam al tentang keutamaannya Rasulullah SAW menjelaskan Bahawa siam tiga hari tersebut Kasiyah middahr Seperti Melakukan siam Sepanjang masa Kemudian wasiat yang kedua adalah Untuk melakukan Dua rakaat Dari sholat duha Sedangkan wasiat yang ketiga adalah Agar Melakukan solat wetir sebelum beranjak tidur Kita telah terangkan dalam pertemuan yang lalu Tentang pelaksanaan dua rakaat duha Demikian pula illah Sebab dari wasiat Rasul SAW kepada sahabat Abu Hurairah agar melakukan solat witir sebelum tidur, yaitu dikarenakan sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu lebih banyak menghabiskan waktu malamnya dalam rangka untuk murajaah, dalam rangka untuk mempelajari hadis Rasulullah SAW yang dikhawatirkan jika tidur maka tidak bisa melakukan sholat witir di akhir malam. Oleh karenanya Rasulullah SAW memberikan wasiat kepada beliau untuk melakukan sholat witir tersebut sebelum beranjak tidur. Wasiat ini pula disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada sahabat Abu Darda sebagaimana dalam riwayat muslim, dan juga disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat Abu Dzar Al Ghifari sebagaimana yang terdapat di dalam riwayat An-Nasai rahimahullah. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Dalam pertemuan kali ini insyaallah kita akan mempelajari hadis berikutnya Al Hadisul Khamis والتسعون بعد المئة عن محمد ابن عباد ابن جعفر قال سألت جابر ابن عبد الله أنها النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الجمعة قال نعم وزاد مسلم و رب الكعبة الحديث الخامس وَتِسْعُونَ بَعْدَ الْمِئَةِ حديث yang ke 195 dari kitab al ahkam hadis ini dan juga hadis berikutnya hadis yang ke 196 akan menjelaskan kepada kita tentang hukum siam pada hari Jumaat, ah. apa hukum siam pada hari Jumaat? Ah? An Muhammad bin Abbad bin Ja'far dari Muhammad bin Abbad bin Ja'far. Beliau adalah salah seorang Tabi'in dan tergolong. Dari tabi'in yang fiqah, yang dapat dipercaya. Beliau dari suku Mahzum, Al-Makhzumi, salah satu dari cabang Quraish, Al-Makki, dan beliau adalah seorang yang berasal dari kota Makkah qala ia berkata Muhammad bin Abbas bin Ja'far Al Makhzum Al Makki berkata Sa'altu Jabir bin Abdullah Aku telah bertanya kepada Jabir bin Abdullah Sahabat Jabir bin Abdullah beliau adalah Sahabat Nabi SAW yang mulia Beliau dari kalangan Ansar Al-Ansari Dan jika Disebutkan Bahawa seorang sahabat Rasul Dari kalangan Ansar Maka Bisa dipastikan bahawa beliau Atau ia Berasal dari kota Madinah Para sahabat Rasulullah SAW Yang berada di kota Madinah Saat hijrahnya Rasulullah Dan para sahabatnya yang berasal dari luar Makkah Yang berasal dari luar Madinah Yang kemudian disambut Oleh para sahabat dari kalangan penduduk Madinah Dibantu Dibantu Tempat tinggalnya dibantu uh, mendapatkan mata pencarian dan lain sebagainya dibantu dan ditolong dari banyak sisinya sehingga dengan itu para sahabat dari kalangan penduduk Madinah dijuluki atau disebut dengan sebutan al ansor para penolong atau orang-orang yang siap untuk memberikan pembelaan. Nah, Sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, beliau salah seorang Sahabat dari kalangan penduduk Madinah. Beliau sebagai seorang Sahabat Rasul, ayahnya juga sebagai Sahabat Rasul saw. Sehingga, sahabat Jabir dan ayahnya yang bernama Abdullah, keduanya memiliki keutamaan, yaitu sebagai sahabat Rasulullah SAW. Apa yang ditanyakan oleh Muhammad bin Abad bin Ja'far kepada sahabat Jabir bin Abdullah? Pertanyaannya adalah, Anaha an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an shaumi yaumil jumu'ah A, A di sini adalah istifham untuk pertanyaan yang berarti apakah sama dengan hal Anaha apakah melarang naha melarang An-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam An dari Saumi Saum Puasa Yaumil Jumu'ah Di hari Jumu'ah Dengan takbir lain Dengan ungkapan lain Apakah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Melarang Dari berpuasa Bersiam Di hari Jumu'ah qala maka sahabat Jabir bin Abdullah menjawab na'am iya Wazada muslimun di dalam riwayat al-Imam Muslim rahimahullah terdapat sebuah tambahan warabbil ka'bah sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu ketika menyatakan na'am iya kemudian diberi penegasan warabbil ka'bah demi Rabnya Ka'bah. yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Rab diantara maknanya adalah pencipta. Pencipta. Dan di sini, di samping pencipta, juga sebagai yang memuliakan, yang mengatur, Al-Ka'bah. Al-Ka'bah, kita tahu bahwa Al-Ka'bah merupakan keadaan. Uh, kiblat kaum muslimin. Ikhwani fi din, rahimani wa rahimakumullah. Hadis yang sedang kita pelajari ini mengisahkan kepada kita tentang perjumpaan seorang tabi'i, seorang tabi'in yang faqih yang bernama Muhammad bin Abbad bin Ja'far Al-Makhzumi Al-Makki. Dengan salah seorang sahabat Rasul s.a.w. yang bernama Jabir bin Abdullah al-Ansari radhiyallahu r.a. Perjumpaan ini terjadi di kota Makkah. Lebih khusus lagi, perjumpaan ini terjadi saat keduanya sedang melakukan tawaf. Mengelilingi Ka'bah. Tawaf merupakan salah satu kegiatan yang terdapat di dalam ibadah umrah ataupun ibadah haji. Atau bisa juga tawaf dilakukan sebagai ibadah mustaqillah, ibadah yang tersendiri, tidak ada keterkaitan dengan umrah ataupun haji. Nah Muhammad bin Abd bin Ja'far al-Mazumi ketika itu berjumpa dengan Sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu di Makkah dan kondisi keduanya dalam keadaan tawaf mengelilingi Ka'bah. Nah seorang tabiin yang mulia Ketika bertemu dengan sahabat Rasulullah s.a.w. Jabir bin Abdullah, yang merupakan salah satu dari al-mukfirin fi riwayat al-hadith an Rasulillah, Yang merupakan dari sahabat yang banyak meriwayatkan hadis dari Rasul s.a.w. Maka seorang tabiin yang mulia ini tidak menyanyiakan perjumpaannya dengan sahabat Jabir bin Abdullah. Beliau seiring dengan ibadah tawaf yang dilakukannya menyempatkan diri untuk bertanya kepada sahabat Jabir bin Abdullah tentang suatu masalah yang membutuhkan penjelasan dari seorang yang pernah dididik, dibina dan dibimbing oleh Rasulullah SAW. Ternyata pertanyaan tersebut adalah berkaitan dengan saum pada hari Jum'ah. Maka beliau berkata, Anahan Nabiu Shallallahu Alaihi Wasallam an saum yaumil Jum'ah. Apakah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang dari saum di hari Jum'ah? Kita lihat seorang tabi'in yang mulia, ketika menanyakan suatu bermasalahan dalam agama ini, beliau langsung menanyakan tentang apa yang bersumber dari Nabi SAW. Apa yang dibimbingkan oleh Nabi SAW. Beliau tidak menyatakan apa pendapatmu tentang sawum pada hari Jumu'ah. Tidak. Tetapi yang, dinyat, yang ditanyakan adalah apakah Nabi SAW melarang dari sawum di hari Jumu'ah. Ini menunjukkan tentang fiqhu at-tabi'in. Tentang betapa fahamnya. Para tabi'in tentang urusan agama ini dan betapa fahamnya mereka bahwasannya al-marghija rujukan dalam syariat ini adalah Rasulullah SAW dengan bimbingan para sahabat Rasul SAW sehingga kita lihat di sini suatu masalah ditanyakan kepada seorang sahabat konteks pertanyaannya apakah Nabi saw melarang dari saum di hari Jumaat ah? ditanyakan kepada sahabat Nabi agar terbimbing di dalam mendapatkan informasi terkait dengan urusan agama ini mengapa Muhammad bin Abad bin Ja'far al-Makhzumi Menanyakan hal ini Tentu yang pertama Karena memang Ketika seseorang Tidak mengetahui tentang urusan agama ini Obatnya adalah bertanya kepada ahlul ilm Shifa'ul shifa iyi as sual Obat atau penyembuh dari kebodohan itu adalah bertanya kepada ahlul ilm. Kemudian yang kedua, Timbul suatu tanda tanya kepada beliau. Tanda tanya pada diri beliau. Tentang sesuatu yang mungkin pernah beliau dengar terkait dengan larangan Saum pada hari Jumu'ah. Mengapa? Hari Jumu'ah adalah hari yang mulia. Idul Uzbur hari raya dalam sepekan hari yang paling mulia di antara hari-hari dalam sepekan mengapa kok tidak boleh melakukan saum di situ tentu saum di sini maksudnya adalah saum sunnah puasa di sini adalah puasa sunnah hal inilah yang membuat beliau bertanya kepada sahabat Jabir bin Abdullah. Maka Sahabat Jabir bin Abdullah yang benar-benar mengetahui bahawa Nabi saw melarang untuk melakukan saum di hari Jum'ah, beliau menjawab na'am. iya, Nabi saw melarang dari saum al jumuah Maka ketika Sahabat Jabir bin Abdullah memberikan jawaban na'am, Ya, masih nampak pada diri Muhammad bin Abad bin Ja'far suatu keanehan. Kok hari Jumu'ah yang mulia tidak diperkenankan, Saum di situ, dilarang oleh Nabi SAW. Nah, ketika masih tampak sesuatu yang ada pada diri Muhammad bin Abad bin Ja'far, nampak masih belum puas dengan jawaban tersebut, maka sebagaimana di dalam riwayat muslim, sahabat Jabir bin Abdullah memberikan suatu penegasan, Ka'bah, Ya, demi Rabb Ka'bah ini. Jadi perkataan warabbil ka'bah mengandung suatu sumpah. Warabbil ka'bah demi robnya ka'bah. Maknanya adalah demi Allah subhanahu wa ta'ala. Disampaikan dalam rangka sebagai penegasan tentang hukum tersebut. Agar diri seorang tabi'in yang mulia Muhammad bin Abad bin Ja'far. Menjadi tentram dengan jawaban tersebut. Asyik bin Utsaimin rahimahullah ta'ala menjelaskan munasabah. Keterkaitan ucapan sahabat Jabir bin Abdullah warabbil ka'bah. Mengapa beliau mengucapkan na'am warabbil ka'bah? Kok bukan na'am wallahi? Munasabahnya adalah. Keterkaitannya adalah. Karena saat itu mereka berdua sedang melakukan tawaf mengelilingi Ka'bah sehingga sangat tepat sekali jika sumpah tersebut dikaitkan dengan sesuatu yang mulia yang ada di sekeliling mereka na'am wa rabbil ka'bah ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah keterangan dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu ini dijelaskan oleh para ulama berkaitan dengan ifrad sawmil jum'ah berkaitan dengan melakukan siam di hari Jumat secara khusus larangan Nabi s.a.w. Dari siam di hari Jum'ah Yaitu ketika siam tersebut Dikhususkan pada hari Jum'ah saja Maka yang demikian inilah yang dilarang Oleh Rasulullah SAW Ada pun ketika siam di hari Jum'ah tidak mengandung makna pengkhususan, maka yang demikian, diperbolehkan oleh Nabi SAW. Apa dasarnya? Dasarnya adalah hadis berikutnya. Al-hadithu sadis wa tisuun ba'dal mi'ah. An-Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala. sami'tu Rasulullah SAW, yang berkata, لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يوما قبله أو يوما بعده الحديث السادس والتسعون بعد المئة حديث yang ke 196 عن أبي هريرة رضي الله dari sahabat Abu Hurairah. Semoga Allah meridainya. Sahabat Abu Hurairah. Beliau adalah sahabat Nabi yang mulia yang sangat banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah SAW. Bahkan sebagai sahabat yang terbanyak meriwayatkan hadis dari Rasul sallallahu alaihi wasallam Abu Hurairah adalah julukan beliau Hurairah adalah kucing kecil Abu Hurairah maksudnya adalah bahwa beliau adalah seorang yang sangat sayang dengan kucing Adapun nama beliau adalah Abdurrahman bin Sohr. Dari kabilah Daus. Dan kabilah Daus termasuk kabilah Yaman. Abdurrahman bin Sohr Adawsi. Ad Kala, beliau berkata, "Samitu Rasulullah sallallahu alaihi Aku telah mendengar Rasulullah SAW alaihi bersabda La ah, yasuma ann ahadukum yaumal jum'ah illa ayyuma yawman qablahu aw yawman ba'dahu Di sini sahabat Jabir bin Abdullah, sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan sami'tu aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam riwayatan hadis di sana ada sekian sira sekian cara saat mendengarkan hadis dari syekhnya Di antaranya adalah dengan cara mendengar sesuatu dari syekhnya. Dalam hal ini, sahabat Abu Hurairah mendengarkan dari Rasul SAW sebuah ucapan atau sebuah sabda dari Nabi SAW. Yang seperti ini biasanya saat meriwayatkannya. Dengan menggunakan sami itu aku telah mendengar sebagaimana yang dikatakan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala di sini. Aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu bersabda. La yasuman ahadukum yaumal jum'ah. La yasuman, janganlah sekali-kali melakukan saum Ahadukum salah seorang di antara kalian. Yaumal Jumu'ati. Di hari Jumu'ah. Illa kecuali. Ayyasuma yauman qablahu. Kecuali. Ketika dia. Melakukan sawum. Sehari. Qablahu sebelumnya. Atau yauman ba'dahu. Atau. Melakukan Saum Di hari setelahnya Di dalam hadis yang mulia ini Rasulullah SAW Sebagaimana yang telah didengar oleh Sahabat Abu Hurairah Menjelaskan kepada kita Kepada umatnya La yasumanna ahadukum Yawmal jumu'ah Janganlah sekali-kali salah seorang di antara kalian melakukan shaum di hari Jumat. Ah. Sampai di sini sangat terkait dengan hadis yang sebelumnya. Larangan melakukan shaum di hari Jumat ah itu manakala seseorang mengkhususkan hari Jumat ah sebagai shaumnya maka Nabi SAW melarang. Dan ini merupakan salah satu konteks ucapan Rasul yang melarang untuk melakukan saum di hari Jumu'ah. Sebagaimana pada hadith sebelumnya yang ditanyakan oleh Muhammad bin Abad bin Ja'far kepada Jabir bin Abdullah, Anahal Nabi SAW an soum yaumil Jumu'ah, Apakah Nabi SAW melarang dari saum di hari Jumu'ah? Maka sahabat Jabir menyatakan naam. iya. Nah, di antara ucapan beliau atau larangan beliau adalah sebagaimana diriwayatkan dalam hadis Abi Hurairah ini. La yasumanna ahadukum yawmal Jumu'ah. Janganlah sekali-kali di antara kalian melakukan saum yawmal Jumu'ah pada hari Jumu'ah. Kemudian, Nabi SAW memberikan suatu pengecualian. Illa, kecuali, Aiyasuma yauman qablahu, au yauman ba'dahu. Kecuali, seseorang tersebut melakukan saum sebelumnya, sebelum hari Jum'ah. Au yauman qablahu, atau melakukan saum setelahnya, setelah hari Jum'ah. Maka dari sini kita bisa memahami bahwa melakukan shom di hari Jum'ah secara khusus bidat zalikal yaum, dikarenakan zat hari Jum'ah itu sendiri, apakah dalam bentuk pengagungan hari tersebut atau niatan-niatan lain, maka yang demikian dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun, jika seseorang melakukan shawm di hari Jumu'ah, bukan karena pengkhususan hari Jumu'ah tersebut, kemudian dalam prakteknya, didahului shawm sebelumnya, sehari sebelumnya, yaitu di hari Yaumul Khamis, pada hari Kamis, maka yang demikian itu diperbolehkan. Seorang saum di hari Kamis kemudian setelah itu saum di hari Jumat ah. maka saum yang terjadi pada hari Jumat ah tersebut bukanlah termasuk yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atau seseorang melakukan saum di hari Jumat ah, kemudian diiringi saum di hari setelahnya yaitu hari Sabtu ya musabbat maka yang demikian diperbolehkan oleh Nabi SAW alaihi wasallam. din rahimani wa rahimakumullah. Maka dari itu hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu di sini menjadi penjelas dari larangan untuk melakukan shawm di hari Jum'ah. Penjelas dari sisi. Bahwa larangan shawm di hari Jum'ah itu. Ketika dilakukan. Khusus pada hari Jum'ah itu saja. Kemudian keterangan berikutnya adalah. Bahwa. Shawm di hari Jum'ah. Menjadi boleh. Manakala. ...didahului sehari sebelumnya atau sehari sesudahnya. Di dalam riwayat Muslim rahimahullah ta'ala... ...ada sebuah keterangan tambahan. Dan ini dibawakan oleh Asyik Ibn Uthaymin rahimahullah... ...di dalam kitabnya Tambihul Afham... ...yang merupakan syarah dari Umdatul Ahkam... Termasuk pengecualian juga ketika seseorang telah terbiasa melakukan suatu saum. Lalu menepati hari Jum'ah tersebut. Apa contohnya? Di antara contohnya adalah seorang biasa melakukan siam dawud. Sehari saum, sehari tidak, sehari saum, sehari tidak. Maka mau tidak mau dalam proses perjalanan. Amaliah dia. Untuk Saum Dawud tersebut. Akan melalui hari Jumu'ah. Ketika Saum hari Senin. Kemudian hari Selasanya tidak Saum. Hari Rabunya Saum. Hari Kamisnya tidak Saum. Maka hari Jumu'ahnya Saum. Hari Sabtunya tidak Saum. Hari Ahadnya Saum. Kita lihat di sini. Praktek siam Dawud. Dengan contoh yang disebutkan tadi, Tidak didahului sebelumnya dengan Saum. Hari Jumat, hari Kamisnya tidak Saum. Kemudian hari Sabtunya juga tidak Saum. Akan tetapi, hari Rabu, Saum. Kemudian Jumatnya Saum, kemudian Ahadnya. Maka, yang seperti ini, juga diperbolehkan di dalam syariat Rasul SAW berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh al-imam muslim Taala Kecuali seseorang yang telah terbiasa untuk melakukan saum di hari tersebut. Maka praktek saum Dawud tidak termasuk dari hadis Abi Hurairah yang sedang kita pelajari ini tidak termasuk yang dikecualikan oleh hadis Abi Hurairah tentang bolehnya Saum di hari Jumu'ah. Mengapa? Karena Saum Dawud tersebut sebelum dan sesudahnya tidak ada. Hari Jumu'at Saumnya, hari Kamis tidak Saum, dan hari Sabtunya tidak Saum. Lalu, hadis yang lainnya lah, selain hadis Abi Hurairah ini, yang menunjukkan bahawa praktek Siam Dawud tersebut Tidaklah masalah Dan dibolehkan di dalam syariat ini Karena ia melakukan Saumnya Yang merupakan uh, Saum yang biasa Dia lakukan Hanya saja kebetulan uh, Bertepatan dengan uh, Hari Jum'ah Dari sini Ikhwan Fiddin Ketika seseorang Melakukan Siam Dawud dan kebetulan salah satu harinya itu adalah hari Jum'ah Maka tidak termasuk melakukan ifrodus saum di hari Jum'ah Tidak termasuk mengkhususkan saum pada hari Jum'ah Karena hakikatnya dia tidak mengkhususkan saum tersebut pada hari Jum'ah Dia melakukan saum di hari itu hanya kebetulan saja Kebetulan masuk dalam rangkaian silsilah saum Dawudnya, yang kebetulan saat itu jatuh pada hari Juma'ah, yang kemudian dilanjut pada eh, hari Ahad dan seterusnya. Ikhwani fi Din rahimani warahmatullah. Demikianlah diantara keterangan terkait dengan Saum di hari Jumat ah dari beberapa hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada tambahan faidah dari Asy-Syaikh Al-Bassam hafizahullah taala Bahawa di antara hikmah larangan Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk mengkhususkan hari Jumat ah, Dengan melakukan ibadah saum. Karena hari Jum'ah merupakan Idul Usbu. Hari Jum'ah merupakan Id, hari rayanya. Dari hari-hari sepekan tersebut. Sebagaimana Idul Fitr. Yang merupakan hari raya setelah saum Ramadan. Dan Idul Adha. Yang merupakan hari raya Kurban Tidak diperkenankan Di dalam syariat ini Untuk melakukan saum Maka demikian pula pengkhususan Untuk melakukan saum Di hari jumlah yang merupakan idul usbu Dilarang Di dalam syariat ini Hanya saja di sana ada perbedaan Bahawa Untuk saum hari jumlah Terdapat Sebuah pengecualian boleh dilakukan ketika didahului saum sebelumnya atau saum setelahnya. Atau ketika seseorang telah terbiasa melakukan suatu ibadah saum dan bertepatan dengan hari Jumat, ah. maka yang seperti ini diperbolehkan. Berbeda dengan Idul Fitr dan Idul Adha, secara mutlak tidak dibenarkan, tidak dibolehkan dalam syariat ini untuk melakukan saum pada dua hari raya tersebut. Itulah Ikhwan Fiddin, Rahimani wa Rahimakumullah, apa yang bisa kita pelajari dalam pertemuan yang berbahagia ini. Wa Salallahu ala Nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa salam alamin.